Там під ковдрою валяється носяк випадок електрична, але я її не люблю. Від тебе тягне чоловічу енергію, мені цього досить. Помовчали, прислухаючись до дріботіння дощу. «Десь був?» – запитала Галина, і раптом завмерла, напружившись. То був напад болю, котрий відчула не тільки вона, але й він. Що за мода не відповідати? проворчала вона за хвилину ущипнувши його бік. А, та так, нічого особливого. Дізнався, що йде в театрі. Класика Лисиці і Виноград. Ти впевнений, що класика, а не щось рвано перекручене? Я бачив знімки, виглядали на класичну трактовку, замовк квитки. Як очунію за пару днів повезеш мене туди. А тобі краще? Яка різниця? Краще, не краще? Обридло нудьгувати у цій келії. Ніби ж іще не здохла. Згода, не нервуйся. А які місця замовити? Ложу, звичайно, бокс, щоб молодь не порозлякувати. «Не прибідняйся, сама ж казала, що до тебе ще ходять чоловіки, окрім мене». «Та, то не мужчина. Щонайменше не в моєму смаці». Мірюка приходив. «І чого хотів?» «А ти не знаєш», – відмахнулася вона. «Знову, умовляв, що в дім продала». «Готель хоче збудувати». «Готель, бар, більярдну кімнату. Ти ж знаєш того пришелепкуватого. Не десь і вмерти спокійно. Ню Васюки збудує, – пирхнула вона з неважливим. Безцеремонність новорішив від ринкової економіки, – з напругою вимовив Валерій. «Коли це прогрес, то я не розумію, чому він повинен руйнувати наше життя». Ніби місця мало Борець за справедливість, засміялася вона Раніше ти таким не був, раніше ти був егоїстом Помилка Я завжди був дуалістом, бо той мій егоїзм був розрахований на двох На тебе і на мене Потім помовчав і додав Мені там відводилося менше місця. Мій благородний Айвенго. Вони знову завмерли, разом перечікуючи біль. Ти не залишиш мене? Я тебе ніколи не покидав. Ну, збоку це виглядало не так категорично, я маю на увазі духовну єдність, видумщик і романтик. Яке щастя, що ти був у моєму житті. І раптом без переходу. Ти влаштуєш гарні похорони і поставиш труну в садочку, щоб я трохи полежала й там, на своєму улюбленому місці. Взагалі б я б хотіла бути похованою тут, за будинком, але ж вони почнуть будівництво і все попереривають». «Хто зна?» – промовив він, викликаючи посмішку на її обличчі, яке ще не повністю розгладилося від болісного спазму. «Можливо, нам ще доведеться ховати Мірюку? Пам'ятаєш, скільки їх, молодих та гарних, вже пішли туди за нашої пам'яті?» Фу, ти такий професійний вбивця. І сидів у тюрмі багато років. Я це завжди відчувала. Це ж чути з твого тону. Облиш. Я мирний інтелігент в окулярах. Але чому тоді я почуваюся так впевнено поряд з тобою? Бо я не зраджу тебе, як не зраджував. Ніколи Слова Ті сотні жінок, яких я бачу за твоїми плечима, то не зрада